Втората идея – мисли от Исляма. Постъпките ви добри или лоши към останалите хора с семената на събитията, които ще ви се случват в бъдеще. Който говори много, задължително греши много. Т.е. в никое истинско учение не може да има бъбривец. Бъбривеца е извън, може да се въобразява, но той не е в никое учение. Животът е Божия дар, а по-голям дар от него е животът без дългове. Вярващият върши делата си с мисълта, че те се контролират от Аллах. Наистина Аллах над тях. Колко висока почета е възможността да обичаме Аллах, която Той ни е оказал. Ако Той ти е позволил наистина, можеш да го обичаш безкрайно и бездънно. Показността отдалечава човекът от истината. Алчността е ад в вземен образ. Заблудените хора смятат, че света се състои от пари и от здраве. Ето защо те са заблудени. Истински вярващият Мохамеданин, истинският човек има висок морал. Най-голямото невежество е, познаване, е непознаването на Аллах. Ние казваме, детето е свято, но да го възпиташ в Аллах, това е друго нещо. Това е нещо по-свято. Който води битка срещу истината, той ще бъде сразен. Той ще бъде сразен. Когато потискаш другите, Категорично не забравяй, че има сила, която може да срази и тебе, и всички заблудени като тебе. Молитвата, казва Ислама, е магия, защото тя е велико доверие в могъществото на Аллах. Никога и никъде не е имало действия Извършени без Аллах. Ако човекът е създаден от маймуната, казва Исляма, как така стигна до космоса, че те маймуните били много интелигентни? Нека учените хора да са създадени от маймуните и да създават маймуни. Но нас не е създал самия Аллах. Тук за малко се сетих за една африканска поговорка, Маймуната казала на човека, човеков, внимавай да не объркаш пъти се и да не оплетеш конците, за да не се качиш пак на дървото. Другия път ще говорим за поговорки. Мъдростта на народите. Така. Грехът не е произлязал от Божията същност. Той не произлиза от Божията същност. Той е създаден само като замисъл на Аллах. Който се тревожи и безпокои, той задължително отвоява своите трудности. Ще повторя, понеже е важно. Който се тревожи и безпокои, той задължително отвоява своите трудности. Оплакването е само беда в бедата. Болестта не е вреда, но загубата на вяра, това вече е вреда. Тези, които търсят истината, Аллах ги дарява с верния път. Всеки, който върши несъобразителни действия, вярата му отслабва. Не е достатъчно само да се вярва, а да се вярва правилно. Мохамед казва: Този, който е отстъпил от Божествения закон, ще стане животно и то напълно заслужено. Ще стане животно и то напълно заслужено. Науката и философията казва исляма имат заблуден поглед за живота. И казва Исляма, О, учени и човеко, и философе, ти, който стигна и проникна до ядрото на атома, стигна дори до луната, виж своята същност, тя е тъмна и потискаща. В нея няма нито живот, нито светлина, нито покой, нито себе познание. Целият ти научен труд отиде на празно. Там, където няма морал, казва исляма, там, където няма чистота, нищо не е сигурно. Нищо не е сигурно.